Taba taifatan minha ukhra Innama Hiya qihan La tunsiku ma'an Wa la tunbitu kela'an Fadhalika masalu Man faquha fi dinillah Wa nafahahu bima ba'asani Allahubihi Fa'alima وَعَلَّمَ وَمَتَلُوا مَنْ لَمْ يَقْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسَنِ وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ Al-Qamakal Hadis Sahih Riwayat Imam Riwayat Imam Muslim Daripada Abi Musa Radiyallahu Anhu Kata dia daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi kata sesungguhnya terumtanaan apa yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada muda, daripada hidayah dan ilmu. Sama lah seperti mana ayam hujan yang turun ke bumi. Hadis ni hadis yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam buat bandingan buat perumpamaan. Nabi kata hidayah, ilmu dengan kita ni macam mana ayam hujan dengan bumi. Nabi kata, "Terdapat kenah minha qa'ibahun tayyibah." Dalam banyak-banyak bumi, ini ada bumi yang baik, Nabi kata. Dalam banyak-banyak jenis tanah ini ada tanah yang subur. Itu maksudnya dia. "Qadilla kilma fa'ambata kilah." Bumi yang subur ni bila hujan turun, Tumbuh rumput-rumput dan pokok-pokok -pok -pok Dengan subuhnya Nabi nak buat perubahan Nabi kata Manusia dengan agama ni Macam mana bumi dengan hujan Atau bumi Bila hujan turun Dia respon kepada yang hujan tu Dia tumbuh Rumput tumbuh Pokok yang berbagai jenis tumbuh Maknanya bumi itu Bumi subuh Semuanya hujan dia tumbuh demikianlah halnya dengan manusia di kalangan manusia ni ada yang subuh bila dia dengar saja ayat quran dia dengar saja hadis Nabi dia terima itu perumpamaan yang pertama kata Nabi SAW وَمِنْهَا أَجَادِهِ أَنْتَكَتِ الْمَا فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسِ kau seribu منها ورتقوا ورعم nabi kata ada juga bumi jenis yang kedua dia tanam teras hujan turun dia tak jerak masuk bila dia tak jerak ayam dia tak tumbuh pokok tapi dia tanam teras bila hujan turun dia takung ayam Ayam yang dia takung itu orang lain boleh Maik duduk tumpang minum Orang lain boleh maik duduk tumpang ambil Buat guna masak makan Orang boleh duk ambil dia untuk nak buat mandi Dan sebagainya Maknanya Nabi SAW kata demikianlah Manusia Manusia ni ada jenis yang kedua Bila dia dengar agama, Bila dia dengar ayat Quran Bila dia dengar hadis Nabi Dia dengar otak dia cerlik Dia boleh tahan, dia boleh ingat Tapi dia tu jahat itu tapi kalau orang main jumpa dia, orang main tanya daripada dia ugama, dia boleh cerita balik dekat orang tu, kalau tak ustaz. Dia jenis ni. Ugama yang main dekat dia tu tak mengubah dia. Tetapi ugama yang main dekat dia tu, dia rekod simpan. Dia boleh cerita balik dekat orang lain. Dia umpama tanah keras. Hujan turun, dia takung ayam hujan. Tapi dia tak menumbuhkan pokok, dia tak boleh berapa. Tapi orang boleh main duit-duit guna ayam tu. Ini perumpamaan manusia dengan tanah jenis yang kedua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asraba qaifatan minha ukhra innamaha hiya qihanun la tumsiku ma'an wa la tunbitu kalan. Bumi jenis yang ketiga ini Nabi kata jenis bumi gersang bumi yang pokok tak tumbuh kalau hujan turun pun dia tak takut dia ni tak terpatai punya bumi sama macam manusia jenis yang ketiga orang main cakap dekat dia pasal agama pasal apa, dia tengah pun dah, dia ambil ingat pun dah, orang nak boleh main tumpang apa daripada dia pun dah. dia ni satu orang yang langsung tak berguna tak bermanfaat dan tidak boleh memberi manfaat kepada kata-kata jenis manusia jenis ketiga sama macam bumi jenis ketiga iaitu bumi yang gersang hujan turun habis gitu saja, tak takung ayam pokok pun tak tumbuh umpama pasang pasyah gersang, ayam tak simpan semua jerak masuk ke bumi tapi tak menumbuhkan sebarang pokok ada manusia jenis ni Nabi kata bila mai dekat dia Islam bila Quran main ke dia. Bila hadis Nabi sampai dekat dia. Sikit pun tak memberi manfaat kepada dia. Dan orang pun tak boleh ambil manfaat apa daripada dia. Dia langsung tak boleh menerima ajaran agama sama sekali. Muslimin dan Muslimah yang dirahmatkan Allah. Fadhalika masalu manfaquha fi dinillah. Wa nasa'ahu bima za'atan yallahu <tuh>. bihi. Fa'alima wa'allama. وَمَثَلُمْ مَنْ لَمْ يَخْطَعْ بِذَلِكَ رَأْسَنِ وَلَمْ يَقْبَلْ قُدَ اللَّهِ أَلَّذِي قُرْسِلْكُ بِهُ hmm. Nabi kata demikianlah perumpamaan dengan manusia ini. Ada di kalangan manusia ini. مَنْ فَقُهَا فِي دِينِ اللَّهِ Dia nak ambil paham tentang ugama dia nak ambil paham tentang agama. Pasir dia tahu dia hamba Allah. Pasir dia tahu dia hidup tak lagi nak mati. Pasir dia tahu lepas mati dia nak hidup balik. Pasir dia tahu bila hidup balik depan ada dua. Syurga wa iman raka. Maka manusia jenis macam ni. Dia reti. Kata dia hidup di dunia ni sah je. Dia reti. Kata hidup dia di atas dunia ni semua dia ambil kera cakap dia perbuatan dia tingkah laku dia semua dia diambil kira yang semua benda ni akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala maka manusia jenis macam ni manfaquha fi dinillah dia sungguh-sungguh nak ambil faham bagi agama maka manusia yang nak ambil faham bagi agama sungguh-sungguh ni nabi kata wa nafa'ahu bihi baraka lillah bihi maka benda tu memberi manfaat ah kepada dia dia main dengar agama, agama tu membentuk diri dia. Dia main mengaji, pengajian ini mengubah keluarganya. Ada bukan orang hak mengaji berubah. Ni bulan puasa lepas ni. Ada orang hak tak main mengaji pun dengar cassette aja. Tapi berubah satu keluarga. Ada tak tuan-tuan? Hidayah Allah, Allah bagi kepada dia bulan puasa lepas 15 minit sebelum buka puasa dia dah bak dekat bini dia Apa pun, barang nak buka puasa ready atas meja 15 minit sebelum buka puasa kena ada lah di meja 15 minit dia sebagai ketua keluarga sebagai ayah kepada anak-anak sebagai suami kepada isteri dia di meja makan nak buka puasa lagi 15 minit tu satu tangkira dia bagi dekat isteri dengan anak-anak dia cakap hak mana yang dia tahu cakap yang dia boleh tak ada tak ada pun dia kata dia buka hadis baca satu hadis baca baca bagi bini dengar bagi anak-anak dengar. Satu pesan dia bagi pesan mai daripada hati kecil dia dia pesankan bini dia. Ayah tak minta apa dekat hangpa ayah minta hangpa jadi anak ayah yang soleh cukup. Dia kata sebulan dia boleh buat macam tu alhamdulillah ustaz dia. Alhamdulillah saya buat Saya nampak perubahan pulsa ni Dengan pulsa hak lepas-lepas lah Tuan-tuan ada orang macam tu Iriah sedia dengan uraman Man faquha fi dinillah Nabi kata orang yang faquha Perkataan fekak-fekak kita dah sebut kan ha? Aku belajar fekak Ustaz ni main mengajar fekak Fekak ni faqa Fekak ni makna dia faham Fi Barang siapa yang nak ambil paham Tentang agama Allah Dia ambil agama ni bukan Tak ada isi masalah tak Dia ambil agama ni untuk faham Dan dia nak memberi faham kepada Anak bini dia dan dia nak dia Dengan isteri dengan anak-anak semua Ikut agama sebenar Allah subhanahu wa ta'ala Terus serta dalam ikhlas niat dia maka Allah bagi dekat dia satu keluarga yang merendah diri kepada Allah Subhanahu ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi kata wa masalu man lam yarfa bi dzalika dan per perumpamaan aku di kalangan manusia ni ya apabila dengan agama dengan Quran dengan hadis nabi lam yarfa bi dia tak angkat muka tak bagi muka kepada agama manusia jenis "Man lam yarfak orang yang mereka itu tidak angkat muka mereka. Tak angkat raktan, kepala tak angkat maksudnya tak bagi muka kepada agama dia tak nuh agama ni." bagi dia ugamah ni leceh bagi dia ugamah ni menyusahkan dia bagi dia ugamah ni lagi reti lagi payah nak buat kerja bagi dia ugamah ni tidak membawa baik untuk dia melainkan ugamah ni mengganggu aktiviti dia Nabi SAW kata ada orang macam ni wal man dan perumpamaan orang yang tak angkat kepala tak bagi muka kepada agama ni falam yaqbal hudalloh maka mereka tidak akan terima hidayah Allah habis Allah tak bagi hidayah dia apa kat lagi pada badan tak jadi hidayah Allah ni mahu Allah bukan bagi ke semua orang Allah bagi pada orang pilihan kita yang menjadi Islam ni pasti Allah pilih kita kita yang menjadi Islam yang beramal dengan ajaran Islam ni pasti Allah pilih kita kalau Allah tidak pilih kita kita tidak jadi Islam malam ni wal'ayyazubillah kalau Allah tidak pilih kita kita jadi Islam tapi Islam yang tak henti Islam tu apa? Islam namun. Islam keturunan. Tapi tak tahu pun Islam semua dia buat macam mana dalam hidup dia. Bermakna apa? Allah tidak pilih dia untuk jadi orang yang faham Islam. Ini yang Nabi SAW kata apa? Man yuridillah ubihi khairan yufaqih fiti". Bagian siapa ya Allah? Nah. Hadis Nabi tepul. Man yuridillah. Yurid ni maksudnya nah. Man yuridillahu bihi khairan Barang siapa yang Tuhan lakukan dia Dapat kebaikan dalam dunia ni Yufakifu fiddin Allah fahamkan dia tentang agama dia Makna dia apa? Maknanya Allah pilih kita Untuk nak diberi faham tentang agama Maknanya Allah nak kita jadi orang baik syukur banyak-banyak kepada Allah subhanahu wa ta'ala hati yang Allah bagi ke kita yang sebahagian besar orang tidak dapat anugerah ini hadis itu hadis sahih riwayat imam muslim mudah-mudahan kita dapat yang kita daripada makhluk imam yang kita baca tadi insyaAllah kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2 tafsir Nurul Ihsan jilid 2 masih di dalam tafsir surah Yusuf tabsir surah yusuf. Dan pada bulan 8 dulu pun. Pada bulan 8 dulu kita dah baca eh, bulan 7. Bulan 7 dulu kita dah baca dah kisah bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihi oh, salam. Pada bulan 8 eh. lah kita punya pulih, bulan 8, kita baca kisah bagaimana Nabi Allah Yusuf alaihi salam buat trik untuk nak dapat balik adik kandung dia yang bernama Bunyamin. Lupa bagula lapan dah, bukan 10, 7, lupa Bunyamin mandor, pula Bunyamin adik kandung Nabi Yusuf alaihissalam. Eh? setelah berpisah, kita cerita Nabi Yusuf kita flashback balik sikit. Nabi Yusuf alaihissalam yang didengki oleh abang-abangnya. Abang-abang eh, dengki dekat Nabi Yusuf ni Pasal apa? Sebab satu saja Sebab kok mereka Nabi Ya'aqob AS Sayang ke Nabi Yusuf ni lebih tanya Abang-abang lain ni Terkata tak selesa Eh ayah ni apa-apa Yusuf? Yusuf Kita ni apa Maka mereka satu hari bawa Nabi Yusuf Pergi sampai ke tengah padang pasir Tiba-tiba pergi dia ni Masuk dalam jub Dalam satu telaga buruk di tengah padang pasir kemudian mereka ambil baju dia mereka pergi bunuh ketika itu menatang lumuk darah menatang di baju tu balik ke ayah mereka Nabi Yahud jadi ceritanya kemudian cerita pergi jadi panjang sampai Nabi Yusuf ni ditemui eh, dijumpai oleh rombongan kabilah yang lintah kawasan Telaga ini pulang-ulang timba nak cedok ayah, tengok-tengok naik budak comel siapa naik budak comel sekejut tengok, oh comel tengok budak ni sakwa dia ni, lalu direngkahkan cerita, Nabi Yusuf ni dijual di market dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala mengatasi segala-galanya Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang budak lagi pada masa tu tiba-tiba dibeli oleh pembesar Mesir yang akhirnya Nabi Yusuf duduk dalam istana dalam istana tu pun bukan turis-turis tu jadi anak main raja, turis jadi orang bersabda kena pula satu ujian dalam istana dengan satu satu perempuan bernama Zulayyafah yang kemudiannya dia terfitnah dan terpenjara keluar dia daripada penjara tu kerana satu ta'bir mimpi yang dibuat oleh dia Saja Allah subhanahu wa ta'ala nak jadikan sebab musabab kepada keluar dia ni Maka akhirnya dia jadi pembesar negeri. Dia jadi orang yang memerintah Mesir pada masa itu. Di sinilah tak balik berjumpa dengan abang-abang dia yang mai daripada kampung Kanan nama kampung kan dia kanan. Dia permai kerana nak mencari sumber makanan. Nak balik ke negeri dia mai nak jumpa pemerintah Mesir yang bernama Yusuf yang dia tak kenal. Kata itu adik dia. Nabi Yusuf AS pula bila tengok-tengok adik kecil ni, bunyamin ni, adik satu mak, satu pak dengan dia. Bila tengok-tengok adik ni, jatuh rasa kasih. Dia tak mau berpisah dah dengan adik dia ni. Maka akhirnya dia buat satu tering. Dia suruh kadang dia pergi bubuh Apa nama? Gantan gantang-gandum, di dalam bekalan, yang mereka ni nak ubah ikhbi. Kemudian, buat-buat orang pergi cek, cek tengok, ada gantang dalam bekas tu. Maka dia kata, hukuman yang berjalan di negeri ini, ialah apa? Siapa mencuri, dia kena jadi hamba, kepada Tuhan punya harta itu. Maka, bunyamin dia pegang. Bunyamin dia pegang. Sampai di situ, kita sambung ayat yang kita nak baca pada malam ni. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Qadu, in yasriq, faqat sarqa akhu min qabli alik ritanya maka kata mereka itu kata abang-abang nabi yusuf ni yang tak kenai kata ni nabi yusuf ni yusuf adik depa tak kenai bila bunyamin ni ditangkap kerana gantang anak suka gandum tu ada k dia bila bila bunyamin ni dituduh sebagai pencuri yang mencuri gantang raja kata abang-abang ni depa kata apa jika bunyamin mencuri maka sesungguhnya telah mencuri sedara baginya daripada dahulu kami, yang ni, yang ni yang ibu lain daripada kami oh, mereka ni bila bunyamin ditangkap kerana gantang tu ada kat dia terkeluar di mulut abang-abang ni mereka kata apa? mereka kata kalau jenis pencuri, ni pencuri juga mereka kata ni bukan dia yang pencuri Abang dia dulu, satu mak, satu pak dengan dia. Kami mak lain, mereka Ni, budak Bunyamin ni, dulu dia ada satu abang. Abang dia nama Yusuf. Yusuf dengan Bunyamin ni, satu mak, satu pak. Jenis pencuri. Dia kata, dulu abang dia pun biasa mencuri. Hari ni, adik mencuri. Jenis keturunan pencuri. Ui, ni, yang abang-abang ni dikata dulu Artinya apa dia? Dia kata, Yusuf ada yang curi asnam yang diperbuat daripada majh, kepunyaan bapak kepada muh mereka punya aku makna maknanya tokong tokong yang dibuat daripada majh kepunyaan tokwan lebar tokwan lebar ni ada satu tokong duduk sembah Nabi Yusuf ni, daripada kecil-kecil lagi dah, orang yang Allah nak pilih jadi Nabi ni, dia tak kenal tokong ni dia pergi tokong tokwan dia punya, dia kata dia pecah buah jadi benda tu abang-abang ni sebut balik mereka kata dulu Bunyamin ni ada satu abang nama dia Yusuf Yusuf ni pun masa budak-budak dulu mencuri dia pergi curi tok kong, tok wan kami dia curi dia kata Tol -tol. Ah, ni adik dia pula ikut jejak langkah abang dia mencuri juga mereka kata Yusuf dan mereka kata tu pula depan Nabi Yusuf mereka tak tahu ni hak mereka duduk kondeng ni Ni, ni hak duduk depan mereka ni Nabi Yusuf yang mereka kata pencuri ni Itulah hak jadi raja duduk-duduk depan mereka lah ni Jadi wazir, jadi menteri di Mesir pada masa itu Maka dia kata dia curi tokong, asnan, tokwan kami Maka dipecah dan dibuang benda itu Supaya jangan disembak oleh orang pada masa itu Nabi Yusuf ni kecil-kecil tapi buat benda macam tu Faastaraha Yusuf Fi nafsi, walam lahum. Maka sembunyi akan dia oleh Nabi Yusuf di dalam hatinya. Maksudnya apa? Dia sembunyi rasa meluat ke abang-abang dia ni. Sembunyi dalam hatinya. Bila dengar abang-abang ni kata Kak Bunyamin ni... Hmm, budak ni jenis keterunan pencuri. Abang dia dulu Yusuf pun pencuri. Eh Nabi Yusuf kata-kata aku. Katakan aku. Tapi dia sembunyikan. Ayat Quran kata apa? Maka dia rahsiakannya kebencian dia pada abang-abang dia meluat dengan daripada ni sudahlah dulu apa buang aku dalam telaga apa balik bohong Pak aku kata aku mati di Pahang Serigala jahat hangpa hmm. ni daripada dulu dah 40 tahun tak berjahat lagi maka dia sembunyikan meluat dia tu ba'sara yuusuf fi nafsihi wa lam yubdihalahum maka sembunyi akan yusuf di dalam hatinya akan rasa meluat akan perangai abang-abang dia itu dan tiada nyata baik bagi mereka itu tak tunjuk kata dia mahu dia meluat ke depa dia, dia sembunyikan perasaan itu qala antum syarrun makanan wallahu a'lamu bima tasifun maka kata Yusuf di dalam hatinya dia berkata-kata dalam hati dia dekat abang-abang dia ni hampa yang terlebih jahat perangai daripada Yusuf dan sedaranya Bunyamin ini. dia katalah hati dia dia kata kata aku kata Bunyamin teruk hampa ah tu lagi teruk daripada aku dia kata dalam hati dia benda tu pasal apa? pasal zalim kamu akan dia. dia kata pasal hampa buat zalim kepada Yusuf kepada dia sendiri dan buat zalim kepada Bunyamin dan Allah subhanahu wa ta'ala Terlebih tahu dengan barang yang kamu sifat pada pekerjaan Yusuf itu. Dia ingat dalam hadiah, tak tahu. Ampah nak kata-kata, apa kata, tapi Allah tahu. Ampah ke jahat, aku ke jahat. Dia kata Allah lebih tahu benda ini. Firman Allah. Kalo, ya ayyuhal aziz. inna Innalahu aban syaihan kabira. Fahuz ahadana makana. Inna naraka minal muhsini. Maka kata mereka itu Yang abang-abang Nabi Yusuf ni Dia berkata Ya ayyuhal aziz Wahai tuanku Itu maksud dia Wahai tuanku raja bahwasanya ada baginya Yang ni bagi bunyamin ini Seorang bapa Sangatlah tua ya. Syaihan kabir Dia Arab dia guna ada Syaihan kabir Syaih ni maksud dia orang tua kita ni jumpa kawan-kawan umur 16, 17, umur 20 pun Syekh. Abang-abang Syekh. Syekh ni 40. Satu baru Syekh. Bawah pada tu tak boleh panggil Syekh lagi. Eh, kalau orang dia panggil Walat. Dia. Dia, ya Walat. Ataupun dia nak kermat sikit dia panggil Ya Muhammad. Terkisahlah ni panggil awang. Orang kampung panggil awang. Awang main ni tak? Ataupun dalam bahasa budak-budak. Budak-budak muda -buda lah ni dia kata apa? Mama. Dia kata imam mana pula mai tak motor tadi mamat dia kata arab dia panggil muhammad itu tak tidur ada dia panggil apa dia panggil ya walad, walad dia panggil budak eh jadi abang-abang ni menggayu kepada nabi yusuf ni bila nabi yusuf kata Oleh sama bunyamin terbukti telah mencuri gantang raja punya maka hukuman dia dia kena tinggal di sini apa pi balik tinggal dia di sini itu hukuman kata Nabi Yusuf dia pak makayu kalau lambat ke mahkamah dia kata appeal dia buat apel tapi untuk makluman saya ada tauliah mengajar ya kan saya ada tauliah mengajar yes. baik jadi qulu ya ayyuhal aziz inna lahu aban syekhan kabira eh? macam kata abang-abang ni wahai tuanku Bahawasanya ada baginya. Yang ni bagi bunyamin Nabi kami ni. Seorang bapa. Dan dia ni syaihan Kabira Dia satu orang yang sudah sangat tua. Dia kata. Maka ambillah seorang daripada kami. Sebagai ganti tempatnya. Bahawasanya kami lihat. Engkau daripada orang yang baik-baik. Ha, dia kata dekat Nabi esok. Dia kata. Lah, macam ni, Minta tolong tuanku satu. Kalau sekalipun tuanku nak tahan dia kerana buat kalah, tolong jangan tahan dia. Tahanlah kalah seorang daripada kami. Pasal apa? Pasal Bunyamin ni ada satu orang bapak, Syaihan Qadirah. Tua sangatlah Nabi Yaakob ni. Hari itu dia dah bergundah gulana bersedih kerana Nabi Yusuf kila. Empat puluh tahun sedih Nabi Yusuf Idah ni teriak sampai putih biji mata. Buta Nabi Allah Yaakob AS. Lebih daripada Yusuf, inilah diorang lagi yang dia sayang. Siapa dia? Bun Yamin. Tolonglah jangan tahan dia. Kalau tahan dia, maka meranalah bapak kami yang dah tua ni. Ni abang-abang ni. Dia pun kata, gini lah, kami bersedia. Pilihlah, tuanku pilihlah siapa pun daripada lapan orang kami ni, pilih seorang sebagai ganti. Bunyamin ni bagi balik. Kalau tidak, kok oh, kami merana kalau dia tak balik. Dia merayu dekat Nabi Allah Yusuf AS. Kami tahu, dia kata, Inna naraka minal muhsinin. Kami tahu, tuan tuanku orang yang baik-baik. Tolonglah berkenan permohonan kami ni ketika tiada jalan hendak bawa balik akan Bunyamin itu. Abilah ha, dah nampak Nabi Yusuf dia habis muktamad. Nabi Yusuf kata apa? Hukuman dalam negeri ini siapa mencuri dia ditahan, tak boleh ganti. Keputusan itu muktamad. ...bila dah tak nampak jalan. Kata Nabi Yusuf dekat depa lagi, dia kata ma'azallah. Maksud dia apa? Belindunglah aku dengan Allah. Ma'azallah ni Arab benda itu di mulut lah. Hei, apa -apa, gitar, kita, mereka, dia balik. Kalau apa-apa macam kita lagi kita asalurullah alaihi hadikodih albab benda yang soum soum pama asalurullah alaihi hadikodih albab benda itu, itu yang soum soum pama asalurullah alaihi hadikodih albab benda yang soum soum pama asalurullah alaihi hadikodih albab benda yang soum soum pama asalurullah alaihi hadikodih albab benda yang soum soum pama asalurullah alaihi hadikodih albab benda alaihi hadikodih albab benda yang soum bahawa kami ambil melainkan mereka yang kami dapat barang curi kami padanya sahaja siapa yang mencuri orang itu kena hukum tidak boleh ganti kata Nabi Yusuf sebenarnya apa dia sebenarnya dia tak mau lepas bunyi yang ini balik dia rindu dendam dekat adik kandung dia begitu baik inna izan lawfa limun bahawa kami ketika itu Zalim sekalian Yang ini jika ambil lain orang oh, Nabi Yusuf kata Kalau orang yang buat salah kami lepas Kami ambil orang yang tak salah Ganti kenataan Kami sudah buat zalim bawah Macam mana orang salah boleh lepas Orang tak salah Pih tahan hidup dalam lorak Tak boleh Kami tak boleh buat macam tu Itu perbuatan zalim Kata Nabi Yusuf Kami hanya akan tangkap Orang salah saja. Itu jawab Nabi Yusuf kata Mufathirud, ini ulama tersiar, kata apa? dia kata, takkanlah ditahan bunyamin maka marah rubin yakni sedaganya dan dialah orang yang sangat kuat, ha. takdir beradik depannya ada sembilan lagi dalam sembilan tu ada seorang dalam tersiar dia ada dia ada hilang dari segi sapa dia ada satu kata rubin ada satu kata yahudah dodor pak mendolong ni dia ada kekeliruan di kalangan mufassir. Pasal apa? Pasal dalam ayat Quran tak sebut nama, dia cuma sebut kata hak tua. Hak tua tu siapa? Rubil ke kan? Yahuda? Sebahagian ulama tafsir kata hak tua pak sulung ni nama dia Rubil. Sebahagian ulama tafsir dia kata dak nama dia Yahuda. Kita kekal galah Rubil kajian kita seperti itu. Ha? Baik, yang pentingnya apa dia sedara dia paling tua kali dia ni ialah orang yang sangat kuat dia ni bukan setakat tua umur aja. dia bukan setakat dia ni anak sulung aja. bahkan dia ni satu orang yang sangat kuat yang ni apabila jawabah dia gugur gunting dalam perut oh katak dia ni ha? garang dia ni, tengih dia ni kalau dia jawabah orang yang mengandung ni Terkeluah kandungan. ah ha, ni cerita dia ni ni gini. Dan dia kata terkeluah. Ataupun luruh bulu rumah daripada kain. Bulu rumah mana luruh tu kain ni. Haa ni pun tercuali kian dia lah. Kan saya duduk cari dalam kaptaan tak jumpa lah cerita ni. Haa tu so, dalam nurul esar ni dia cerita kena takkan. Kita haba lagi tu lah. Saya duduk cerit balik dalam hadis. Adakah cerita dari bulu rumah. Tak buat nanti orang kena kata ni. Tak jumpa baca abis lah apa hadiah tulis ni kita baca abis ha? dia kata maka luruh bulu rumah ni daripada kain serta demikian itu maksudnya pada dalam pada tu jika sentuh oleh seorang daripada anak cucu Nabi Yaakob akan hilang marah. Oh ini pula kelebihan anak cucu Nabi Yaakob tuan-tuan ingat baliklah lah keturunan tu Nabi-Nabi start daripada Nabi Ishak Nabi Ishak Anak dia, Nabi Yaakob. Anak dia, Nabi Yusuf. Tiga keturunan. Tuan, pak, anak. Tiga keturunan ni, Nabi Nabi. Maka Allah bagi keistimewaan kepada keturunan Ambiya. Keturunan Nabi-Nabi ni. Siapa juga daripada keturunan Nabi Yaakob ni, kalau orang tengah marah, dia berpis betul, hilang marah orang tengah dia marah muka merah pada anak mengamuk ni keturunan Nabi Yakub main tentu hilang marah daripada diri dia itu keledehan yang Allah bagi kepada keluarga dia ini maka dia kata dalam pada itu jika sentuh oleh seorang daripada anak cucu Nabi Yakub maka agak hilang marah orang yang marah dia kata Maka masuk rubil atas Nabi Yusuf. Sebab katanya, ha dia ambil barang hadiah rumah dia rumah ni. Dia rumah yang ini dia nak marah. Pasal apa? Pada apa? Pada dia Nabi Yusuf buat keputusan kata Bunyamin ditahan kerana mencuri gantung raja. Lepas tu dia cuba merayu Nabi Yusuf tak mau layan. Dia bincang dia beradik dia. Lepas tu dia langgar masuk main. rubil ni. Langgar masuk mai. Tadi dah abang -tah. dia kalau dengar kau macam-macam boleh jadi. Maka dia masuk bih. nak jumpa balik Nabi Yusuf kali kedua serta kata dia wahai tuan raja Dia masuk-masuk pergi dia kata tuanku lepaskan bunyi amin habis buat cara tengah ya pula jadi merayu bila merayu Nabi Yusuf tak layan anak buat cara tengah maka masuk rubil ni dia kata wahai tuanku lepaskan bunyamin. jika tidak saya akan berkah ha, model dia yang berkah pasal kuat dia doa datang berkah tu Bagaimana mana kata Firamli Abbas, kuat hang tuah pada huruf ta-nya itu. Ta-waw alidha. Tuah. Maka kuat hang tuah ni pada ta-nya itu. Kalau ta tu digantikan dengan ba, dia jadi hang buah. Tak kuatlah. Saya kata, jadi bila tanya di mana kuatnya hang tuah, di keris taning sari, dia kata, dia kata, dia kata, kuatnya pada huruf ta itu. Saya kata, kalau ta tu buah jadi ba, dia jadi hang buah dia. dia. Ambil gepak siapa pun tak larilah. Ha, jadi kuatnya rupil ni tahu mana? Tentang serakah dia, dia. Maka dia main masuk balik jumpa Nabi Yusuf. Dia kata dekat Nabi Yusuf. Dia kata, tuanku lah ni macam ni. Kita bagi selesai ruang guna ni. Dia minta satu ya. Lepas adik saya. Ha, dia main buat tahu cengih. Lepas adik saya abun yamin ni. Tolong lepas. Jika tidak. Dia kata. Saya akan jerukah. Maka gurukah segala perempuan yang bunting. Saya abang. Saya kata kalau tak boleh nak guna ikan hendak saya. tak lagi saya Kalau ada orang, orang perempuan mengandung. Nanti merambut habis. Dia kata. Saya abang dulu sebelum saya jerukah. Ketika itu. Sudah berdiri bulu romanya Dia cakap macam tu, bulu romah dah berdiri dah. Tunggu luruh. Seperti <guluh> tadi dia abang. Bulu romah diluruh daripada kain. Bulu romah dah mula berdiri dah. Bila dia kata lalu-lalu maka Yusuf suruh anaknya yang kecil pergi sentuh Nabi Yusuf ni pandi anak dia habis sentuh dekat sihat ada ni bagi sentuh dah hmm? maka pergi budak ni maka hilang marahnya dia pergi tengah-tengah rumah -tengah sat lagi kau datang sat lagi duduk sat lagi sat lagi kau ni mai pegang dia dia hilang marahnya itu maka kata dia yang ni kata rubil ada Bani Yaqub kah di sini ada ha, Taurat walaupun dia mempertorongan Nabi aku, kalau lagi satu dia berani ketua Nabi pegang hilang marah bila budak ni main pegang dia dia tengok budak ni bukan dia beradik dia bukan daripada Hashmilan beradik tadi ni bukan dia budak mana ni main pegang dia boleh hilang marah Pak main dalam kepala dia dia kata apa adakah anak cucu Nabi aku di sini dia mula dukai ha? macam tu ceritanya sambung ayat 80 dia kata falamat tay'atu minhu Maka tak kalah putus asa mereka itu Maka tak kalah putus asa mereka itu Daripadanya Yang daripada pujuk Yusuf Supaya beri, beri balik bunyamin Tukar dengan orang lain Maka berhimpun mereka itu satu tempat yang sembunyi ha? Dah nampak tak boleh jalan Keluar balik daripada istana Di mesyuarat pula sekali lagi abang-abang Bercakap-cakap musyawarah perkara akan hal yamin ini apa hendak diperbuat lagi akan dia qala kabi maka berkata oleh yang besar mereka itu pada umur yaitu rubil eh ataupun yahuda dia kata dia bukanlah kata ini ialah di kalangan ulama tafsir alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaykum min Allah wa min qablu ma tarabtum fi yusuf kalau abrah al ardh hatta ya'zna li abi atau yahkum allah li wa huwa khairul hakim maka kata rubil tiadakah kamu tahu Bahawa bapak kamu yang telah hamdi atas kamu akan janji yang kukuh dengan nama allah yakni pada saudara kamu bun yamin ini dan daripada dahulu iaitu yang kamu taksir pada youtube arbil ha, ni banggye adik balik sembilan orang pergi duduk satu tempat dia peringat adik-adik dia dia kata ni cerita dia kata ni cerita nak jadi leceh dia. cuma kita ingat balik dia kata masa 40 tahun dulu kita nak bawa adik kita Yusuf dengan alasan nak pergi berburu ayah tak bagi bawa kita minta juga ke ayah nak bawa Yusuf akhirnya ayah kata baik kalau empa nak bawa juga adik-empa Yusuf ni pergi Berjanji dengan nama Allah. Nampakkan jaga dia baik-baik. Kita berjanji dengan ayah. Dia kata dengan nama Allah. Tengok apa kita buat dekat Yusuf. Kita dah buat naya dia dan kita balik bohong ayah kita. Takkan benda ni nak jadi dua kali. Rubil kadang. Ingat tak masa kita nak main mesir baru ni. Hak kali kedua kita nak main pasal apa? Pasal raja minta nak tengok bunyi amin ayah tak bagi bunyamin mai tapi kita minta juga dekat ayah ayah, ayah kalau ayah tak bagi bunyamin ikut kita tak dapat ration makanan kita untuk untuk kampung ni ayah kata apa kat kita lagi sekali ayah berjanji dengan nama Allah ayah kata aku tak mau bunyamin jadi macam mana Yusuf dulu kalau hangpa nak bawa dia juga dengan berat hati aku bagi tetapi berjanji dengan nama Allah hangpa akan jaga dia rubb peringat balik adik-adik dia tentang benda ni Rubin kata, ingat dah Ayah kita janji dengan nama Allah suruh kita jaga Yusuf. Ayah janji dengan nama Allah suruh kita jaga bunyamin. Hari ini, benda dah jadi dua kali. Yusuf pun dah tak tahu itu mana. Hari ini bunyamin pula kita tak, tak boleh nak bawa balik jumpa ayah. Apa kita nak cakap depan ayah Najib? Rubin ni sudah kata macam tu. Maka tiada aku tinggal bumi ini. Sehingga izin bagi aku... Bapak aku dengan suruh balik. Rufil kata sebagai satu abang tua, abang sulung, Aku ambil tanggungjawab ni. Kerana kita gagal menjaga bunyamin. Bunyamin tak boleh balik. Aku pun tak akan balik. Hampap pilih balik, jumpa ayah. Setelah aku balik, jumpa ayah. Ayah kata, okey lah. Ayah terima kehilangan bunyamin ni. Panggil aku balik, baru aku balik. Kalau tidak, aku tak akan balik. Aku nak tak muka aku di mana di depan ayah. Dia kata. Ataupun apa dia? Ataupun sehingga menghukum Allah bagi aku. Dengan lepas saudara aku ini. Aku akan tunggu di bumi Mesir ni. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan bunyi dibebaskan keluar. Aku akan balik dengan dia. Ni abang besar. Ambil tanggung jawab. Depan adik-adik. Dia kata apa balik? Aku tak akan balik jumpa ayah. Aku nak letak mana muka aku di depan ayah. Dua kali dah benda ni jadi. Kata, Begitu dan ialah Tuhan yang sebaik-baik yang menghukum kata dia aku surah benda ni kepada Allah aku tak akan balik selagi benda ni tak boleh selesai begitu baik sambung ayat dia kata irji'u ila abikum dia kata baliklah kamu kepada bapa apa-apa balik dia kata aku tak mau balik fa'qulu ya abana inna benaka taraqa wama syahidna illa bima'alinnah wama kunna dilghaidihafizin maka maka kata ulimu kepada bapa wahai bapa dia tak balik, dia suruh dia balik dia dia pesan apa yang apa nak kena kata kepada bapa apa balik di, apa kata wahai bapa, wahai ayah bahawasanya anak engkau bun yamin itu telah mencuri dia abang ke ayah mencuri kes sudah jadi macam ni Bunian ni ni tak macam mana cerita dia pergi mencuri dan dia ada saksi kami melingkan barang yang kami tahu daripada orang yang mencuri kena jadi hamba cerita dia macam ni ayah pun faham benda ni hukuman yang terlaksana pada zaman ni siapa mencuri dia kena jadi hamba kepada tuan punya barang yang kena curi jadi ceritanya adik kita Bunyamin telah mencuri. Dan dia telah jadi hamba raja. bali abang kaya cerita yang tu. Hmm? Dan tiada kami bagi yang rait-rait itu dapat memelihara. Dan jika kami ketahui yang ia, yakni Bunyamin ini nak mencuri. Kami tiada bawa dia sana-sana. Tiada Di abang kaya kata, manalah kami tahu. Kata Bunyamin ini nak mencuri. Benda tak jadi lagi. Benda ni rait benda tak jadi lagi, benda lain right. kita tak tahu, kalau tahu, kita tak akan buat benda tu, ya? macam kita hari ni lah, kalau kita tahu kata keluar rumah nak jadi eksiden, kita tak gerak mana kita tahu kata keluar nak jadi eksiden kita keluar eksiden maka begitulah rubil ni, sebuah adik-adik dia habakkan ayah-ayah, kalau kami tahu kata bunyamin ni, kalau kami bawa dia dia nak mencuri, kami tak bawa dia daripada awet supaya dia tak kena tahan tapi kami tak tahu Benda tak jadi lagi kami tak tahu. Kami bawa-bawa dia tengok dia sudah punya cowe. Maka hari ini dia kena hukum, dia kena tahan apa daya kami. Si abang ke ayah betul dia kata. Serman Allah Subhanahu wa taala. Was'alil qaryatan allati kunna fiha wal 'air allati aqbalna fiha wa inna latabiqun. Dan bagitau ke ayah suruh ayah tanya akan ahli negeri Mesir yang kami ada pada apa balik dia cakap macam ni ke ayah kalau ayah tak percaya suruh ayah masuk ke Mesir tanya orang Mesir semua orang Mesir tahu kes Bunyamin mencuri ni kalau ayah tak percaya suruh mereka tanya dan kalau boleh tanya Al-air Al-air ni maksudnya angkatan apa perdagangan dan tanya Al-air tanya angkatan yang kami bertembung padanya di tengah jalan ni dia kata Pertanyaan ni tadi kita ada berjumpa Dengan rombongan yang main dari dari Kanan Rombongan daripada kampung depa yang juga main ke Mesir ha. Jadi kita cuba pitanya tengok Pitanya rombongan yang main ni depa sampai di Mesir depa dengar juga cerita ni Cerita kata Buni Yamin sudah kena tahan Dengan pihak Istana Selalu tak percaya pitanya, Kita bukan buat cerita tentang benda ni Yang ni Al-air itu adalah jiran Nabi Yakub Yang juga mari ke Mesir Dia kata Ketahuilah hal bunyamin ini Maka ayah akan tahu cerita bunyamin yang sebenarnya Dan bahawa kami benar sekalian Pada perkataan kami Dia berkata kami tak bohong kami cakap betul Kami dah jaga dia Tapi nak buat macam mana Dia tilak Dia pergi barang Maka dia akan bertanya Begitulah cerita Baik kata balik mereka itu eh, Maka balik mereka itu Sembilan orang ha, Baliklah dari mana Hmm, balik nyonya nyo bali maka tinggallah rubil dan dia dengar hukum daripada bapaknya ataupun kokok dapat balik saudara nya rubil tunggu tunggu sampai ayah dia bagi gerilak ayah kata kalau lah ayah dia ni kata okeylah aku terima alasan apa panggil rubil balik apa aku pergi balik dia Ataupun dalam tempoh hampa balik, aku duduk tunggu di sini, tiba-tiba raja buat keputusan, kata, berbah bunyi amin. Aku akan ambil bunyi amin, masa itu aku akan balik. Apapun, aku tunggu di Mesir ni. Dan kata mereka itu. Yang demikian itu, pada Ya'poh. Ni hak balik ni pun, di mengadar ayah, di bagitahulah. Qala, bal sawwalat alakum anfushukum amrah, faqabrun jamin. Bila balik ni hak milah Allah ni cerita ayah, Cerita musibah sudah menimpa kita. Adik kami ini, bunyi Amin ini sudah kena tangkap. Tapi dia mencuri macam ni, macam ni, macam ni. Cerita, maka kata Nabi Ya'atul. Tetapi, mengolok bagi kamu, oleh nafsu kamu, akan suatu perkara. Nabi Ya'atul tak percaya benar. Dia kata apa dekat hal balik ni? Dia kata memang hampa ni macam ni lah. Selalu hampa macam ni, dulu masa Nabi Yusuf masa Yusuf hampa bawa pipun, hampa bawa balik main baju berdarah, hampa kata dia kena bahan serigala. Hari ni hampa bawa bunyamin, hampa balik main, hampa tinggal rubin, hampa kata dia ni mencuri, aku tahu anak aku, tak mungkin dia mencuri. Dia tak percaya, dia tak percaya apa yang dibawa cerita, cerita yang dibawa oleh anak-anak dia ni, dia tak percaya. Maka kamu perbuat Seperti mana Yusuf dulu Dia kata hampa ni memang lecer Dulu hampa buat dekat Yusuf Hari ini hampa buat dekat tulian ni Dia kata, dia tak percaya Maka atasku, sahabat yang elok Yang tanya, perlu kesakkan aja Dia kata, aku lah macam ni lah Apapun, tak sabrun jamin Aku tak nak, aku nak buat apa Hampa cerita ni, betul tak kira apa-apa tak tahu Apapun Fasabrun jamin ah. Sapa'lah aku ni Nak buat macam mana Dia kata Maka tiada lain lagi pada aku Assallahu an yaatiyani bihim jamia. Nabi Yusuf kata Nabi Yusuf kata Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Bawa balik akan aku Dengan mereka itu sekaliannya Nabi Yusuf kata mudah-mudahan Allah hantar balik kepada aku Anu aku Yusuf Allah hantar balik dekat aku anak aku beri amin. Dan Allah hantar balik kepada aku. Rubil yang tak balik hari ini. Aku nak semua anak aku adakan. Tuan, orang tua. Orang tua Kita ni eh, tak cukup tua. Eh. Ayah kita dengan mak kita tua. Kadang-kadang eh? bila orang tua kita tarifun ke kita. doa Abang kata sunyi. doa Abang kata nak buka kursa. Tak lalu masalah. apa semua Kita. Kita tak faham perasaan tu Sebab kita tak cukup tu Enggak okay. Dia main satu hari Anak ada 4 orang, anak ada 5 orang Semua tak ada di rumah Pak ah, suruh mengaji, duk meriah Anak buat dua mengaji, negosinya melayak Anak buat tiga duk mengaji, di sekolah asrama Mana, syah alam manakah Yang tinggal kita dua orang di rumah Haa, ah, macam tu tahu macam tu tahu lah Anak balik cuti ni, kalau boleh tak nak pergi balik Di sekolah depa balik cuti 2 minggu Tentu habis 2 minggu Kata eh takkan nak balik pindah Cuti upah hari Upah hari-hari 2 minggu raya lah 2 minggu dah tu kita yang tak apa cukup cua Tentu boleh bayang tak orang tua tua Nama pun orang tua tua Memang tua Anak tak tak ni dua, dua orang yang boleh pada rumah Bayangkan kalau anak cucu tak balik Allah SWT Makan pun tak leluh Tak leluh orang main hantar sup ekor eh dulu kalau muda sup ekor satu ekor panjang tu dia tu orang ja omai eh. hantar dekat orang kan ie hok dua tanda ie hok dua tanda tak mau omai orang sebelah rumah omai hantar roti mengali roti mengali nama roti mengali jadinya cobek erok eh, bukan roti gadini apa tu ni hak cobek cucah eh ai lu lo polo in tu sampai ke hak kepala hitam tu balah hadis ni hantar macam baik dua mulut je dua mulut tu pun yang terdua sebab tu nak tendaftar tak sedar bukan makanan tu tak sedar anak-anak tak sedar. tak sedar dunia ni pula sedar dunia ni pula untung kita rasa isu kita jadi doa kita rasa dia ada betul ya Allah subhanahu wa ta'ala buat benda ni cantik dah dia buat sekel Pusingan di mana kita bermula, kita akan sampai di bidik itu. Hari ini kita tak faham kesunyian orang tua kita. Satu hari, tak ada orang ajak kita. Kepahaman itu main dalam diri kita. Kepahaman itu main. Baru rasa. Rasa itu masa itu baru teringat balik. Oh, yang ni, ke maksud yang ayah ngemak tu rasa tak ada, tak ada, tak ada. Sure, dalam, lah, tu Tak ada lagi-lagi orang tu itu duduk dalam kukuha lah tu. Tak ada. Tak ada lah. Magatulah baru berkaryaih. Lagu ni lagamah ayam namah asal dulu. Nak beli barang nak berbalik antar pun tak boleh lah. Dia tak ada lah di rumah. Tinggal rumah kotor ya? Muslimin dan Muslimah ini rahmatullahi wabarakatuh. Ini ini yang disebut. Dia kata mudah-mudahan. Allah SWT akan bagi kepada aku balik anak -ana aku yang ramai-ramai ni. Kata itu sahaja yang aku harap. Lain pada itu aku sabar saja. Innabu kuwal alimul hakim. Bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah Tuhan yang amat tahu Dengan segala hal-ahwal hamba Allah tahulah Hal-ahwal keperluan apa semua Hamba semua Tuhan tahu Lagi Allah amat hakim pada perbuatannya Allah amat bijaksana Pada tindakan dan perbuatannya Tuhan bijak pun Kadang-kadang Tuhan bagi satu-satu balak Bincana malam kata Ada penjelasan dia kita jumpa cari ke, tak jumpa cari, itu kita punya kelemahan. Tapi Tuhan bagi itu ada penjelasan. Filipina, betul betul turut pilih. Dia main ribut tahun faham, itu tak nama. Dia main sekali nama paket sana. Dan main sekali nama meluk, lalu nak main Melayu. Kek tanah tu, tak apa lah dia main ke belah tanah je, tak main kat kita. Dia main melok. Eh, sekirah rumah kita pun ada pokok melok. Melok ada nama, nama ribut. Dia main lagi halas ni, apa dia nama? Tiga nama malam. Baru rata reda, lega sikit, dia lipat main lagi sekali. Cuma teknologi yang manusia boleh cipta hari ni, apa dia? mengesan kata dia nak main. Menghalang tak ni Pasal tak, Tuhan bagi setengah. Dia pegang setengah. Manusia mengaji pandai, mengaji pandai Tuhan kata apa? Wa ma utitu minal ilmi illa kadira. Tuhan kata tidaklah aku bagi ilmu kepada manusia ni melainkan sikit aja. Aku bagi sikit aja ilmu kepada manusia ni. Ilmu hak sikit aku bagi tu hamba tak boleh kesan aja. Dijangka ribut ni akan melanda negeri sekian-sekian dalam tempoh masa 48 jam. Takat tu aja. Cuba kadang betul kadang tak betul kalau betul pun anda tak boleh buat apa lagi nyawa eh Allah subhanahu wa ta'ala dia kontrol semua macam-macam okay, pasal apa? pasal kita baca fatiha dia sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan Rabbul Alamin. dia Rabb. dia Tuhan yang berkuasa untuk seluruh alam pasal-sapa kata pandai Tuhan jauh lebih pandai bukan pandingan pandai makhluk ni dengan pandai Allah subhanahu wa ta'ala maka manusia ni bila kena benda-benda macam ni dia kena ingat, dia kena ambil iktibar, dia kena ambil pengajaran. Apa dia pengajaran paling besar? Dia tak boleh lawan Tuhan. Itu pengajaran paling besar. Pengajaran paling besar dia tak boleh lawan Tuhan, bila-bila masa pun dia tidak boleh lawan Tuhan. Maksud dia apa? Maksudnya Tuhan kata apa pun, samia'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, kami tak akan jadi lebih pandai daripada Dia kata nak murid saya lali jadi doktor pakar telefon kalau ni sekolah ni resah dulu dah jadi doktor pakar nak lali, lali, lali telefon uh, dia, dia kata dia kata saya nunggu tiga hari semayang tak fosyuk semayang tak fosyuk dia kata dia kata jadi lucu pasal ada satu kawan dia kata sama-sama doktor ni tanya saya satu soalan saya dah tak pergi menjawab soalan tu dia tak jauh dengan saya, saya sekali saya dah apa benda dia? Dia dia ni dia mai kata kat saya, dia kata tahu sekiranya Tuhan kita ni Allah ni. Dia ni Tuhan yang maha mengetahui. Dia kata, "So Allah should know everything." Ah ha, doktor pakar benar. Saya aku tim. Dia kata, di. dia kata so "Allah should know everything." Kalau Tuhan ni Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan dia kena tahu semua. tapi pasal apa Allah suruh kita minta doa kepada dia? Kalau Allah ni Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan tentu tahu apa yang kita nak. Tuhan tentu tahu apa yang kita hajatkan. So, why not? Dia kata, Allah just bagi apa yang kita nak. Suruh kita doa buat apa. Kalau Allah dah tahu apa yang kita nak, suruh kita doa buat apa. Orang bagi otak pandai, bukan tahu fikirkan benda tu. Hadis Nabi. Nabi kata apa? Takhakaru fi khatindah wala tafakkaru billah nabi kata fikir ni makhluk yang Allah kita apa fikir pasal itu wala tafakkaru billah jangan fikir pasal Allah hidup fikir pasal Allah bukan kerja kita saya kata kat dia lagi saya jawab soalan tu satu soalan lain saya nak tanya soalan tu saya lagi jawab satu soalan lain nak tanya Satu soalan pasal tanya tak berat saya kata tak berat, setakat nak kata Tuhan ni Kalau dia maha mengetahui Buat apa dia murah kita minta doa, dia dah tahu kita nak apa Tak payahlah turun kita doa. itu soalan tak berat Soalan lagi berat Kalau sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala ni Tuhan yang asa Yang bersifat silam Dia memang ada, tidak ada mula Bagi ada dia Maknanya, lain daripada Allah Semua makhluk, semua benda yang Allah Kisah kemudiannya Sebelum Allah mencipta langit bumi manusia semua bukit buka, menatang ni sebelum tu Tuhan dia buat apa? Kalau orang tanya macam tu. Ha nanti tak sembang tu ha tu fikir dulu. Sebab itu Nabi dah kata dah, nabi kan dapat tafakkuru fi khalqillah, fikir ni benda Allah cipta ni, kau fikir tentang ribut yang Tuhan buat ni, manusia tak boleh stop dia. Jangan kata stop, manusia tak boleh nak divert dia. Tahu kata dia nak main bertuik dengan Filipin? Awak ni saintis-saintis pandai Di Amerika dan sebagainya Tak mencipta satu alat Kona buang ribut tu Bagi pi di lautan sah -sah -sah, sah -sah -sah. Pasal apa tak boleh buat Pikir ni Allah cipta ribut Manusia tak boleh kontrol ribut Allah cipta hati Ada masa manusia tak boleh kontrol hati Allah cipta air Ada masa manusia tak boleh nak kontrol air fikir benda-benda ni tapi Allah dia boleh kontrol semua. Jangan fikir macam Tuhan buat kerja apa. Itu bukan benda yang disuruh dalam fikah, tiada dah. Okey okey okey okey tiada tak marah pada dia bukan, apa, tai, jawak tu so, macam tu bukan apa wala ada, okey okay. sorry to-to tu tiada. Okey, balik kepada soalan tadi, doa dan doa tadi kata orenkat saya jawab mudah yang abrian dalam Quran Tuhan ada apa ud'uni astajib lakum berdoalah kepada aku aku perkenankan bagi kamu bila Allah suruh kita berdoa dalam Quran samirna wa atana kita dengar kita taat full stop habis saya sudah tanya saya kalau ayat Allah suruh kita berdoa kita nak petik satu Quran kita akan petik Saya kata itu simplenya jawapan nak kunci mati terus kalau nak jawab, tak boleh bertimbang. Saya kata apa dia? Doa ini juga adalah satu usaha. Kita nak nak apa-apa, kita disuruh berusaha. Selain daripada usaha kerja, kita disuruh menyokong kerja kita tu dengan usaha kita yang lagi satu. Berdoa. Anak-anak kita nak puasa ni SPM nak main tak apa hari lagi. Anak-anak kita ni nak puasa ni STPM nak main tak apa hari lagi. Dia tak berusaha. Dia baca buku, dia beting ke mata apa satu buku edok. Dia baca buat latihan, buat latih tubi buat, buat apa? Dia berusaha. Di samping usaha yang dia buat tu doa kepada Allah. Jangan lupa. Kalau tidak Tuhan boleh buat senang aja. Daripada dalam kelas ni, memang dia ada leading budak-budak lain. My trial exam. Dia dapat their students, straight A dan sebagainya. Bila may, lagi tadi nak puasa. Tuhan bagi sakit gigi. Tuhan bagi dia sesama. Tuhan bagi dia satu sakit yang mengganggu habis segala benda dia baca sebelum ni. Habis dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala minta kepada Allah kepada dia aku usaha usaha dah tolong bantu aku bagi sehat tubuh badan dalam makwa isra ni bagi tak lupa pelajaran yang kita belajar yang kita baca bagi kita dapat kejayaan cemerlang untuk islam aku nak bekerja satu masa nanti macam tu Allah kata udu'i ni as kaji pelakon minta kepada aku aku akan perkenankan bagi kamu perkenan maksudnya tidak semestinya on the spot kita minta-minta kita mohon pada bagi tak mesti nabi SAW alaihi wasallam pernah berdoa bahawa tahu kematian. bahawa Allah makbul Allah akan makbul tapi mengikut masa dia bukan masa kita muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah kita faham benda-benda ni semua baik sangka kita dengan Allah subhanahu wa taala Nah ini, ini yang dia nak beritahu. Maka dia kata innahu huwal alimul hakim. Bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu. Dialah Tuhan yang amat tahu akan segala hal ahwal hambanya. Lagi amat hakim, amat bijaksana pada perbuatannya. Firman Allah huwal ta'walla anhum. Wa kala ya atafa ala Yusuf. Dan berpalinglah ia, yakni Nabi Ya'qun daripada mereka itu daripada anak-anak hak -anak bawa berita buliyam kena tangkap ni dan kata nabi yang qom hai duka cita aku atas yusuf dan bertambah-tambahlah duka cita itu atas buliyam bin dia dengar dah anak-anak dia mai cerita semua dia kata aku tak leh kata apa melainkan faqdurun jami' aku hanya boleh berkata Cuma satu lah, dia kata aku nak beritahu Aku dah cukup berduka cita Atas kehilangan Yusuf Hari ini aku tambah duka cita Dengan kehilangan Bundi Amin pula, dia kata Dia pun beralih fi, ni orang tu Dia tak nak cakap banyak Dia kecil hati dengan anak-anak dia Dia sedih dengan anak-anak dia Dia tak mahu cakap banyak, dia beralih fi Dia beralih fi itu sangat-sangat Menyusahkan hati anak-anak pula kalau dia ada buat cakap banyak kita kurang simpati tapi bila dia buat seneng dia buat gembira kita juga. Kita wala anti tidur kalena. ini yang Nabi Allah Yaqub alaihi salam buat kepada anak-anak dia. Termen Allah hanya ni cerita dia. Dia kata apa? wa tibat min al-huzni dan putih dua biji mata Nabi Yaqub berselaput. Daripada banyak menangis dan duka cita, aje Yusuf itu fakwa khalim, maka ia punut, yakni dia pendam duka cita dalam hatinya, tidak keluar. Maka tak kalau dengar mereka itu akan yangpuk sebut tentang Yusuf itu. Kalu Talla tak taunazbur, nazbur Yusuf hatta takuna haraban atau takuna min al halikin maka kata mereka itu yang ni anak-anak nabi yang Yusuf demi Allah sentiasa dan engkau sebut akan Yusuf sehingga sehingga engkau wahai bapa hampir binasa ataupun engkau daripada orang yang akan binasa ha? eh depa tengok-tengok pak depa ni daripada kehilang nabi Yusuf waktu itu dia berduka cita dia menangis sampai waqiyat ba putih mata dia maksudnya apa jadi buta nabi yang Yusuf Sedih anak ni sampai jadi buta. Tentang boleh bayang tak ni orang hari ni hat, anak kena colak hilang ni. Allah SWT kepadamu. Cuba kita letakkan diri kita di tempat ibu bapa. Kalau anak ni ternyata mati sedih tak ya? Sedih. Tapi dia ada tempoh sedih dia. Kita terima hakikat dia mati. Ni tak tahu hidup hidupkan mati. Tak tahu hidup hidupkan mati hari-hari bangkit tengok baju anak ayam mata hari-hari bangkit tengok gambar anak keluar ayam mata hari-hari bangkit orang tersebut cerita percaya anak keluar ayam mata boleh jadi macam-macam cerita ini cerita ni cerita tak tahu hidup tak tahu mati kalau kata mati kubur dari di mana kalau kata hidup orangnya di mana Duk dalam keadaan tanda tanya ni. Tak tahu. Tak tahu apa jadi anak ni. Anak, tuan-tuan. Macam mana sayang kita pada anak. Macam itulah mak ayah kita sayang kita. tu so, kata kita ni. Mak ayah kita ni, kita dah tua arah pun. Dia duk dia, dia, anggap kita ni macam nak kecil dia. Itu sayang. tu yang kata sayang. Nabi Allah Yaakob AS. Kehilangan Nabi Yusuf. Dia Nabi. Nabi Yaakob ni Nabi. Allah sudah beritahu dekat dia kata Yusuf itu hidup ditambahkan pula Nabi Yusuf sebelum abang-abang dia pergi buat dekat dia pergi dia dalam telaga buruk tu Nabi Yusuf dah main jumpa ayah dia dia kata ayah saya mimpi Bintang ni semua turun main sujud di kaki saya. Nabi Ya'qub ni Nabi. Bila anak dia main abang mimpi tu dekat dia, dia dah tahu dah. Dia dah tahu dah kata Yusuf hang satu hari akan jadi orang besar Dan semua orang akan main sujud di kaki hang. Oleh kerana tu, Nabi Ya'qub tahu kata Nabi Yusuf tak mati. Tapi anak-anak main abang kata Yusuf dah mati kena baham serigala. Dia ada dua sedih di situ. Satu dia setih, tapi anak dia buku yang satu lagi dia sedih pasal, apa? pasal Yusuf hilang dia tak tahu di mana dua sedih sedih anak bohong ni pun tuan-tuan tekilan kita kalau kita ni bapa anak bohong kita tekilan kita ni ini ke pula hak doa-ada ni bohong hak hilang ni hadiah sayang ni hilang tapi dia tahu kata hidup tapi tak tahu di mana menangis dia wa diyab ainahu maka putih di mata dia jadi buta wa huwa kadhin dia kata bahkan nabi yaqub alaihi salam itu kadhin dia pendam duk kesita dia pendam tak keluar marah tu kepada anak dia tak keluar tapi duk pendam pendam yang tak kalau keluar ni kalau 100% marah dia ada dia release 50 pinganlah sikit ada puluh hanya duduk tanggung bila pendam ni terasa seperti betul-betul pendam sakit eh sakit eh Ini yang menimpa nabi allah yaqub alaihissalam nah kalbu ayah tu dia kata apa qalu tallahu fasta'tadhkuru yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin maka kata anak-anak nabi yaqub kepada bapa mereka, demi allah Sentiasalah engkau wahai bapa, sebut akan yutuh sehingga engkau hampir binasa ataupun engkau daripada orang yang akan binasa anak-anak ni bila tengok ayah berdua cita ni mereka pun mereka salah mereka pergi buat maya kat adik tu akibat daripada tu pak merana depan mata mereka jadi mereka ada guilty conscience depa ada rasa tertanah tu tapi nak cari balik tak ada ada youtube ni tak ada dah dan tak tahu dah pergi ke mana yang ayah hari-hari duk penat perakaan maka susah hati anak-anak ni qala inna ashku basi wa huzni ila maka kata yaqub hanya aku mengadu duka cita yang besar dan duka cita yang kecil ini kepada Allah Tuhan aku tiada kepada kamu tapi aku kata dekat anak-anak dia ni Dia kata aku sedih Sampai tahu tak kata aku sedih Tapi aku tak ada guna aku nak cerita sedih aku dekat Allah Aku mengadu sedih aku pada Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi tu berang Ni yang kata Nabi Tak guna bila cerita ke orang tuan Kalau kita ada masalah pun ni Dan kita ni hidup hari ni tuan kita ada masalah Tuan-tuan bincang satu kawan cerita tuan boleh pastikan kawan yang tuan cerita tu Dia bersimpati kat tuan-tuan Kalian nak padang muka kita ni kawan hari ni ni kawan yang doa ada hari ni ni tuan-tuan tak tahu macam mana kita tak tahu macam mana 10 orang kawan kita ada kalau kita ditimpa satu musibah kita cerita dekat 10 orang tu 10-10 tu akan bersimpati dekat kita ke ada pun 8 orang ke kata memang patut pun dia kenal Padahal kawan kita kawan kita dia boleh kata kat kita macam tu Nabi Ya'qub AS dekat anak saya sendiri Dia kata aku tak cerita dekat apa Masalah aku Dia tahu anak dia tak boleh share masalah dia Aku cerita dekat Allah dia Sebab apa? Sebab aku tahu Allah Ada ubah nak bagi tengah hati aku Muslimin dan muslimat Yang dirahmati Allah ha? Maka iyalah lah, Yang menfarad Mengajur kepadanya ha? Allah saja yang boleh tolong aku Aku susah Allah boleh bagi aku senang Aku duka cita, Allah boleh bagi aku suka cita. Aku duduk dalam gelap, Allah boleh keluarkan aku ke tempat cahaya. Allah boleh buat. Manusia belum tentu boleh buat. Dia kata. firman Allah. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ Dan aku tahu daripada Allah. Barang yang tiada kamu tahu. Daripada bahawa mimpi Yusuf itu sebenar. Dia kata dekat anak-anak dia ada darah. Dia kata Allah dah bagi tahu dekat aku benda yang apa pun tak tahu. Apa dia? Yang pastinya aku yakin Yusuf masih hidup Pasal apa? Pasal mimpi tadi Yusuf sama lah yang kata dekat dia Ayah, saya tengok dalam mimpi saya semalam Bintang-bintang turun, saya sujud di kaki saya Nabi yang pun satu Nabi Dia tangkap dah benar-benar Dia katakan satu hari akan jadi orang besar Orang akan main jatuh di kaki Maknanya apa? Yusuf hidup Dan dia jadi orang besar Cuma tak tahu di nerima mana Begitu saja, baik dan ia lagi hidup itu keyakinan yang ada pada diri Nabi Yakub cuma yang sedih sampai buta ni basera pasal alam ihdah daripada depan mata tapi dia yakin anak mati hidup jaga-jaga kemudian kata ia yang ni kata Nabi Yakub Al alaihi salam ia ya bania izhabu fatahattu min yusuf wa akhi dia kata wahai anak-anakku nabi yakub kata pergi kamu maka kamu tanya-tanyakanlah khabar daripada Yusuf dan saudaranya bunyamin ini dia yakin anak dia itu. Dia kata, Abang P, Abang P, carilah, tanya-tanya Allah, -tanya selidik, siasat, di mana Yusuf, di mana dunia ni. P, dia kata, aku nak, nak anak anak-anakku ni. Wala tay'asu min rawhillah. Dan janganlah kamu putus asa, daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Min raw tu, di atas raw tu, dia ada syadda. Wala tay'asu mir... Dia ada, dia ada syadah itu mirau illa dan janganlah kamu putih asa daripada rahman Allah innahu la ya'asu min rauh lagi sekali mirau illa ilal qaumul kafirun bahwasanya tiada putus asa daripada rahman Allah itu melainkan kaum kafir sekalian dia kata orang yang putih asa ini orang tak beriman jadi tak ada putih asa jantung 10 kali pun kita kena bangun orang Islam tidak boleh putih hasil anda tahu tak dalam dunia kita ni sebahagian besar daripada orang yang berjaya dalam dunia ni bukan daripada orang-orang yang bijak pandai serik pandai hadu jadi milenair, hadu jadi apa ni sebahagian besar bukan semua, tapi sebahagian besar SPM ni bangsa universiti pun bangsa universiti pun milenair faham dia berak, dia, bukanlah kita nak datang saham ngaji sungguh-sungguh dan lebih faham dulu, bukan dulu tu tapi nak habang kata dia tak putus yang asal dia tak putus yang asal tapi dia gelut usaha cari dia... oh tuan-tuan bukan dekat hidup senang, ini dia ni Banyaklah contoh kalau kita nak bawa mai banyak contoh orang yang tidak ada latar belakang pendidikan tinggi yang kemudiannya jadi milenial muslimin dan muslimat alirahmatullah. Boleh ada satu syarikat, boleh ada satu perniagaan, boleh ada satu company yang memberi gaji kepada ribuan orang bila cek-cek beli dia tak mengaji tinggi pun. Tapi bila ada duit ni nak panjang editing dia. Lah. Jangan cuba satu medici menyadalah mengajir tinggi, tapi bila ada duit ni dia selalu nampak macam mengajir tinggi hak mengajir tinggi pun kalau tak ada duit, nampak susah tu, pun, jatuh, jatuh, jatuh punya kit luar mengajir tinggi, tapi dia, dia, dia bahawa ni dia buat apa nama di Ampang ni, buat apa, ni pekerjaan ni, apa dia panggil uh, apa, uh, job fair dia buat job fair dekat Ampang dua, dua hari lepas, dia keluar lantiri Buat job fair dia panggil DRB masuk mai dia panggil apa ni apa Air Asia masuk mai dia panggil syarikat-syarikat pembekal masuk mai untuk ambil orang kerja dengan dia. Contohnya, tak awal 6 pagi. Tak sembang tumbuh gapo pun tak tahulah, dia bergotong dah. Semua ada bergotong tu ada sekumpulan dia bachelor degree dan ada yang sampai master degree. Dalam bidang-bidang profesional Engineering daripada berbagai-bagai bidang Electrical, Mechanical Civil Engineering, Chemical Engineering Daripada apa semua ni Bila bawah doks dah awal 6 pagi Nak mengadu nasib ni Nak ambil Nak ambil peluang nak kerja Jadi dia Macam apa? Kunci dia, last kali apa dia Ayat Quran kata, jangan putih asal Dia dia utar, Dia gelut ini ni sama dia punya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ainilah inilah benda yang kita kena balik tengok Quran, Quran kata. Maka Quran tegah dalam hal ni sampai ke tahap dia kata orang yang buta hati ni illal kafir. Melainkan orang-orang yang engkar dengan Allah, tak beriman, Orang yang tak beriman saja yang buta hati. Orang yang beriman kepada Allah dia tidak akan buta hati. Maka pergi mereka itu kepada Yusuf ke Mesir ha, Maka mereka pun dah ayah mereka kata itu Jangan pun diajah, dicari Mereka pun pergi balik ke Mesir Falamma da'alu alihi Kalu, ya ayyuh al-aziz Maslana wa ahlana Wa ahlana burru Wajikna bibida'atin Mujjatin Fa'awfi lana al-kail Maka tak kala masuk abang-abang Nabi Yusuf ini Ke negeri Mesir dan mengadap Nabi Yusuf Maka kata mereka itu Wahai wazir yang mulia Dia mengadap balik Wahai wazir yang mulia Telah kena kami dan ahli kami oleh Mubarak Sangatlah lapar hmm? Masuk balik ke Mesir Dia mengadu dekat Nabi Yusuf bekalan hak bagi hari itu habis takde lah makanan hak kami ambil dulu dah habis dah kami dah tak nak jadi kelaparan balik pula dan kami bawa datang dengan dagangan yang tiada laku kami bawa main barang dagangan, nak jual di sini takde orang beli kan, kita dah baca bulan lapan, hari itu abang-abang dia ni jual apa? jual kulit, kulit buat kasut kulit buat bag, kulit buat apa menatang yang diburu, kulit, dilapah Kemudian buat barang-barang berasaskan kulit Tentang tau di madras Di Chennai, India Millionaire di madras tu sendiri Berapa ramai muslim Ni tokih kulit ni Tokih kulit di di Chennai Di madras India, muslim Millionaire Muka macam Allah, jangan tengok Muka ni, muka semayang ni Jernih ni, misai Misai nipis dengan janggut sebar Millionaire kan tak Kedai emas. Empat tingkat kedai emas. Satu tingkat jual gelang kaki saja, Satu tingkat jual rantai saja, Satu tingkat jual gelang tangan saja, Empat tingkat masuk bersilau mas. Kepunyaan orang Islam. Masuk apa nama kedai tekstil. Kedai jual kain-kain ni. Masuk tengok empat tingkat lima tingkat kain ni macam-macam. Kepunyaan orang Islam. Shipping company. Syarikat perkapalan. Kepunyaan orang Islam. Berapa? Negeri ya Pak, negeri India majoriti orang bukan Islam. Dan sebahagian besar daripada orang-orang yang berjaya di sana muslim. Sonok, nah, kita tengok pun sonok betul. Belum bosok, belum bosok bila gua kalau kita panggil ya, Pak bukan murah belum kau bosok bagi ya, Pak. Murah ya, apa itu? Ah, dulu muka bosok dalam ni kampung bau, kalau Lumpur bagi bubuk moyang, burung kanji kan. Di sana Sebelum buka bosa dia badu, bagi macam tu jugalah. Berasok ni bukan orang Islam saja. Ni bukan Islam. Hak nanda dulu ni pun berasok nak ambil muay juga. Seronoknya tuan-tuan. Apabila kita jadi, kita jadi orang Islam yang berjaya. Seronoknya kita menjadi orang Islam yang berjaya. Boleh tolong orang tu. Seronok. Seronok. Sebab apa Imam Al-Ghazani kata, dia kata, di antara tanda kemuliaan seseorang itu, ialah apabila dia boleh memberi dan dia bukan menerima. Di antara tanda kemuliaan seseorang itu, ialah apabila dia boleh memberi dan dia bukan orang yang hanya menerima. Mulia kita ni, kita tak mengharapkan orang, orang mencari kita. Ini Islam. Islam suruh macam tu tapi orang Islam yang tertinggal jauh di belakang hari. ini. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, jadi abang-abang ni mai jumpa pula Nabi Yusuf, mai bagi tahu yang tu. Depa kata wahai wazir yang mulia, kami ini telah ditimpa musibah yang teruk, mubarat dalam kelaparan yang amat sangat dan kami bawa datang barang dagangan tetapi tiada laku. Orang tak mau beli, kenapa jang? Nak jual barang orang tak mau beli. Maka sempurnalah olehmu kepada kami akan bekatan makanan dan sedekahlah kepada kami. Mai merayu, mai jatuh di depan Nabi Yusuf minta belas kasihan. Tolonglah kami. Ha? kami jual Orang tak mau beli. Sedangkan kami perlu makanan. Kami hampir kebuluran. Mai minta makan. Bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu membalas akan sekalian orang yang bersedekah. Maka tak akan terdengar Yusuf halus Khitab, yakni cakap Dan manis cakap akan sedaranya itu Dengan mengzahirkan kehinakan diri mereka itu Maka datanglah nipis hati Yusuf atas mereka itu Haa, kita lihat Orang suka kat kita berdiparungan Kalau kita rendah diri Orang suka kat kita Orang tak suka kita berdiparungan Kalau kita. kita sombong diri Kita tak suka Kita ada duit banyak mana pun kita sombong Orang tak peduli kat kita Emok tak dia hang bukan nak bagi saja kat ni. Yang nak ek ek apa? Ada ah, main-main cakap begitu lecek. Saya yang nak ek ek apa? Ada ada sang kaya, ang kaya. Ha ada ada bukan kami Nabi tu. Ko kata hang kaya hari-hari jumpa kami, sekali jumpa bagi 50, Sekali jumpa bagi 50, tak apalah hang nak ek pun. Ni duit hang, bukan kami tak pernah rasa hang nak ek apa? Hang, orang duk cakap begitu lecek. Tapi kalau orang kaya tapi dia humble, dia rendah diri, dia boleh turun oh, main Allahu Akbar. Kemudian Presiden Persatuan Pengguna Filipina S.M. Idris ni, entah kena jumpa dia. sekali S.M. Idris, Presiden C.E.D. Persatuan Pengguna Filipina dengan baju kurta dia, dengan kain singkat dia, pakai capal dia. Pih sampai England, United Kingdom, bagaimana? Mereka ni, mana? Dia ni, dia mereka. kaya betul itu macam tu. Padu muka roti kaya ni yang lebih-lebih ni. Kan? <laughs> macam tu. Tak ada sombong, tak ada air eh, rendah, cantik sekali. Cantik. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Ini Islam langsung. So, Pendah ni dia kata. Maka tak kalau terdengar Yusuf halusnya cakap abang-abang dia ni. Menggahirkan kehinaan diri mereka itu Maka datang nipis hati dia Kepada mereka itu Tadi kita baca Dia rasa macam mana dengan abang-abang dia ni Dia lagi meluas uh, ada daripada ni tak sedang-sedang diri 40 tahun dah jahat Dia pun buang pulang-pulang buruk pulang, pulang, pulang, pulang. Sampai hari ni Dia nak cakap tak elok lagi Dia tak suka Tapi bila perut main kini kedua Orang cara rendah diri Dia dah Semua rendah Inilah yang Sidina Umar Al-Khattab Dia kata apa? Dia kata dia tak heran dengan orang kaya bahkan dengan orang kaya dia akan ambil hak orang miskin yang ada ke orang kaya tidak. tapi yang dia takutnya beriak dengan orang susah dengan orang miskin tidak. yang ni yang dia takut tidak. Tak, tak. pasti apa? kalau dia tak boleh nak kembalikan hak orang miskin dia nak jawab panjang di depan allah, nah? muslimin dan Muslimat yang dirahmati allah tidak. dan rahim kasih sayang pada sedavanya yang datang. Daripada bakoknya dengan menghina diri, dia dah tertahan hati lagi pada ketika itu. Adik ya, eh? dan dan dia mai sayang balik dekat abang dia, dia mai kesian balik dekat abang-abang dia ni. Dia mai, lah. dia mai terasa lah tu dia Allah dengan sifat rendah diri abang-abang dia. Dia tak lah. eh Maka menyuruh dia, ni Yusuf itu dengan angkat dia ke, dia antaranya dengan orang-orang itu dan dibuangkan mahkota daripada kepala dia. Hmm. Tadi dia duduk sebagai satu wazir besar negeri Mesir. Dengan pakai mahkota atas kepala dengan sebentaran dia. Tapi bila orang lain macam tu meriah diri dekat dia, dia buka habis segala sebentaran yang ada dekat dia. Dia buka. Mahkota dia buka. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada buat mai sikit ceritakan. Apa dia? Bila saja Nabi Allah Yusuf alaihissalam buka mahkota yang dia pakai, buka buka nampak ada satu tanda seperti di dahi dia. dia ada satu tanda, seek dia tengah jadi dia. Bila dia buka buka mahkota, abang-abang ni so nampak di lalat tu dia patringa. Eh, depan eh, ni macam di Yusuf adik kita dulu ni. Ini cerita yang teruk. Dia dalam taksian kebon khasir dia kata. Serta berkata ia, "Kala hal alim tum ma fa'altum tum bi Yusuf wa achihi, ida antum jahilu." Dia kata lepas dia buka kebesaran dia semua. Dia kata abang-abang dia, "Sampai tahu dah." Apa yang hampa dah buat dengan Yusuf Dan saudara dia yang telah lalu itu Sedangkan ketika itu Kamu jahil sekaliannya Dia kata Ni nak tanya ke tu Hampa buat dekat adik hampa Yusuf dulu Hampa ingat tak apa yang hampa buat dia? dia beritanya dulu hmm? Dia buat soalan macam tu Sedangkan masa tu aku tahu Dia kata hampa jahil Hampa tak kredit lagi masa tu Dia kata hmm? Barang yang Allah subhanahu wa ta'ala Hendak kurniakan kepada Yusuf daripada lepas yakni daripada selamat daripada telaga dan selamat daripada penjara dan akhirnya menjadi raja dia kata ke abang-abang dia -abang, tahu tak kata apa, buat apa yang apa buat kat dia dulu tapi apa tak tahu bermula dengan sebab mutabak apa buat tulah akhirnya Yusuf yang apa buat tahanan tu hari ni akhirnya dia jadi raja dia kata begitu, betul dekat abang-abang Kalu, kata mereka itu kemudian daripada dengar perkataan Yusuf itu Dan perhati akan rupanya Ketika angkat Tia raya dan buang mahkota itu Hadis ini yang taksir menugas Tia kata itu Dia pernah nampak tanda dia panggil, Tanda lahir Pada diri Nabi Yusuf ni Dia pernah kata apa? Haa, dia nampakkan makhlukan Sekian lagi, dia ha? kata Jom, ha? oh, dia nak main. dia berapa? Ha? Adakah engkau ini, yakni engkau ini Yusofkah? Eh, dia baterai. Ayah dia baterai nak kata le macamai. Eh? eh, dah betul kan? Ibu tola. Amol ada yang tadi pagi Wahai Wazir yang mulia lah, yang Aziz lah, yang Ayuhal Aziz Wahai Tuanku lah palma, bila biladame, medan dan apa? Ha? Eh, Yusof ya. Ha? Dia nak metrik apa rendah? Tiga abdul baru sudah orang beli di market baru balik main adik ni kata apa? dia kata baiklah la ni Abdul Wahab aku bagi ke anak, -anak, -anak ni. Abdul Wahid aku bagi ke anak, -anak, anak ni. eh kadar Rizman tepuk meja terlupa kata orang baru beli di market jadi dia tu tepuk meja dia kata apa? ini tidak adil eh dandan nak sengik rupanya zaman Nabi Yusuf seakan-akan tuaklah Apang ni ni, yang apang ni ni Bila dah Nabi Yusuf buka sikit Buka sikit ruang dan dan kata apa? Eh haa usup Tak apa lagi, kalau dalam bahasa kita ada Kata Allah. cok ke? Kata Amin dah Dia kata haa ni cok ke? Kala, Ana Yusuf Dia kata Qala Ana Yusuf Wahaza ahri Katmanna Allahu alayna Ha, dia jawab apa? Dia kata-kata dia Ya, akulah Yusuf Ana Yusuf Ya, akulah Yusuf Dan ini saudara aku Bun Yamin Ni, adik amba ni Bun Yamin ni, ini adik aku Satu mak, satu pak dengan aku Dia kata Sungguh telah kurnia Allah atas kami Akan rahmatnya Dengan berhimpun Yang dengan berjumpa balik kami dua balik Dia pun buka Dia disclose dengan ni dia kata ya betul Aku lah yukur. Dia kata, O cukup dah bagi jom. innahu man yattaqi wa yasbir. Baik. Fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Bahwa sebenarnya barang siapa takut Allah dan sabar atas bala yang kena kepadanya maka bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sesiakkan pahala segala orang yang berbuat kebajikan. Tapi ha. okay. dia buat satu conclusion, dia buat satu kesimpulan dia kata apa? Mayat tak tahu. yang bertakwa kepada Allah, mayat wa wayyubir dan bersabab. Takwa kepada Allah, sabab sabab ni jadi kunci segala-galanya. Sabab ni kunci segala-galanya. Sapa bertakwa dan sapa sabar, fa inna Allah halau dzidihu ajaran musyrikin. Allah Subhanahu wa Taala tidak akan tiadakan ketabaran dia, Allah tidak akan tiadakan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kalu kalau Allah, lāqad aṣfarat Allah, lāqad aṣfarat Allahu alīna, wa in kunnā lāqatīin. Maka dalam abang-abang ni kata apa? Maka kata mereka itu. T demi Allah sungguh telah melebihi akan dikau oleh Allah atas kami ah dan nama depa kata memang Allah bagi ka angla rezeki ah dia nak itu memang rezeki hang la jumpai dia kata Allah bagi ka hang benda ni semua eh dengan engkau dijadikan raja oleh Allah dan bahawa kami adalah Kami tersalah dan berdosa sekalian Pada pekerjaan kami terhadap Engkau, dengan keluar. Memang kami dulu memang tak resul, kami pilih Paham, belakang muruk Sebab dia sebut, tak sekejap kau ni nak ingin lagi dia lagi, dia sekejap So dia kata, apa? Memang betul lah, kami ini tidak Kami buat dosa kepada Han dulu ni Maka dihina di kami Bagi Engkau, inilah akibatnya Hari ini kami jatuh di kaki Han Kami hina di hadapan Han Qala la taqrib 'alaykum al-yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin maka kata nabi Yusuf tiada ketidian Aceh kamu pada hari ini mengampun Allah bagi kamu tu yang kata nabi Nabi dekat dah abang-abang ni dah minta tolong kami memang silap dulu Wah, macam ni macam ni macam ni maka apa kata dia maka apa kata dia dia kata, la macam ni lah. Dia kata, la tatriba alaikumul yaud. Kira hari ni, tak mahu cerita panjang-panjang. Duduk cari lah, salam, salam tu, tak mahu. Cukup. Dia kata, lepas-lepas. Mengampun Allah bagi kamu. Mudah-mudahan Allah ampunkan lapan aku. Dan dialah Tuhan yang amat kasih. Amat sayang daripada segala yang kasih sayang. Dalam banyak-banyak kasih sayang yang ada dalam dunia ni, Allah terlebih kasih sayang kepada Amra mauk kita sayang kita sudah hebat dah. Allah sayang kita hebat lagi. Ha, itu maksudnya. Ya. Ha? Itu maksud dia. Dan tanya khabar Yusuf akan saudara-nya daripada hal bapaknya mengatakan mereka itu bapak sudah hilang dua mata kerana menangis ingat enggak? Ha, bila dia tanya Abang-abang ayah, abang, ayah lah terorak Mata dah putar Sekian lama Sebab banyak menangis Kerana ingat Dekat Dekat Cuk air Cuk air So insya Allah akan datang Dia make kisah Nabi Ya'kob Masuk mesin ha, Dia akan make kisah Yang akan datang ni Kisah apa Dia make kisah Kata Nabi Ya'kob akan masuk Mesir untuk nanti jumpa anak dia yang dia rindu sekian lama. Iaitu Nabi Yusuf AS. Tuan-tuan akan tengok cerita ni dia sangat dramatik sangat dramatik dramatik ni bukan drama pun kan dia lebih daripada drama ha? macam mana Nabi Yusuf macam mana Nabi Ya'kob masuk macam mana sambutan yang disediakan oleh Nabi Yusuf nak sambut bapak dia yang dia sangat sayang ni, nak jumpa dia sambutan yang dia buat tu nak sambut pak dia. Macam mana bila pak dia mai, dia terima pak dia macam mana? Kalau jejak kaki tu hebat, hebat ani lagi. Ha? macam mana dia buat tu? Kemak dia, kepak dia, dia, dia. Dia, dia. Dia. dia, mok dia betul dah meninggal dah. Pak mai ni mok diri dia, mok diri dia mok menakali dia. Mok menakali dia, mok dia betul dah meninggal. Tepat dia mai dengan muhtiri dia yang juga muh penatang dia. Macam mana dia sambut ayah dia Nabi Ya'qub ni. Dan dia sambut muhtiri dia ni. Dia buat macam muh dia sendiri. Macam mana diceritakan benda ni kepada kita. Oleh Allah SWT dalam Quran kita yang mulia. Dan Quran ni tuan-tuan. Setelah kita tak baca taksir dia. Kita tak tahu dalam dia cerita macam ni. Kita tak tahu lah bila kita baca baru kita tahu hebatnya cerita-cerita yang dibawa oleh Allah SWT dia dalam Quran lepas tu dia akan cerita pula dekat kita itu apa rahsia apa rahsia yang kita disuruh melipat gandakan ibadat sepertiga akhir ataupun suku yang akhir daripada malam dia akan berisak ha? bagaimana bila ada berjumpa Nabi Yaakob jumpa dengan anak dia Nabi Yusuf ni bila dah berjumpa dah apa semua-apa semua ni. Anak-anak ni kata dekat Nabi Yaakob ni. Dia kata apa? Dia kata ayah. Ini ah, bukan. Ini bila abang-abang ni balik semula ke Mesir. Nak bawa ayah mai jumpa Nabi Yusuf ni. Bila sampai ni. Dereka abang dekat ayah mereka. Dekat Nabi Yaakob ni. Dereka kata ayah. Kami nak bawa ayah pergi jumpa Yusuf sebelum depa kata tu depa sampai Nabi aku kata kat depa dulu depa masuk main Nabi aku kata dekat dekat abang-abang ni semua Nabi depa kata apa dia kata aku dapat mencium bau Yusuf selah tuan, tuan Nabi No God the di say no Anak-anak balik main Nak habak kat dia kata Yusuf hidup Dan dialah sebenarnya wazir Yang kami duduk cerita kata baik ni Dan dia nak kami bawa ayah di dekat dia Anak tak dan nak buka mulut habak Nabi aku kata kat anak-anak dia Aku dapat mencium bau Yusuf Dia kata Itu dia Lepas bau dia berkata ayah Macam ni ayah kami salah dalam hal ni Kami salah dalam hal ni kami minta ampun ayah tolong ayah minta supaya Allah ampunkan kami Nabi Ya'fum Ali kata apa? dia kata baiklah nanti aku minta ampun kepada Allah untuk kamu nanti nanti pasal apa nanti? dia ada penjelasannya dan kaitan dia dengan sepertiga akhir ataupun seperempat akhir daripada waktu malam insyaAllah pulang satu murah Cakap, wow. ajar kamu satu tu pelajaran kita ada. Ini buat mata di sekolah. Baik. Kemudian apa jadual kita di edarkan sekolah jujung. Selong. Jadi kuliah kita di jujung yang sepatutnya di minggu depan di Sebab ada hal yang tak dapat dia Kemudian sekali yang kita ucap semak ayat di pelajaran dan al-marayadi dan insyaallah kita akan kembali pada Januari depan insyaallah nah kita tanggung dengan tasbih kafarah dan syukurullah اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وصلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم أصحاب السيدين ورسول الله أجمع بسم الله الرحمن الرحيم لله الحمد لله رب العالمين الحمد أيها الإنعمة وإنكات المزيدة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لك الله وزيك الأليم وعزيك السلطان رضينا لله ربنا ودل إسلاميين وديم محمد النبي يا رسول الله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا تمنياتنا بالخير في جاه الرسول المرسل اللهم حقق لنا في وعلمنا التأويل واهدنا صراط المستقيم الحق حقا وارزقنا اتباعه وآتين الباطل باطلا وذكرنا ديننا اللهم اجعلنا جميعا مرحوما وتفرقنا من بعضه تفرقا معصوما صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم